Розділ 14. Родина Я заховалася за спиною Джейкоба, а погляд мій був спрямований у бік лісу у пошуках інших вовкулак. Коли вони появилися, випірнувши з густих дерев, то були зовсім не такими, як я очікувала. Я намагалася згадати, як і на вигляд вовки. А переді мною з'явилися чотири роздягнені до пояса кремезні хлопці. Вони знову нагадали мені чотирьох братів-близнюків. У тому, як вони майже синхронно зупинилися через дорогу від нас, які сильні м'язи були в кожного з них попід бронзовою шкірою, їхні короткострижені чуби, навіть те, як одночасно змінився вираз їхніх облич, все це робило їх невимовно схожими. Вони дивилися на нас із цікавістю, хоча й трохи насторожено». Коли побачили мене, я визирала за Джейкобової спини. Вони всі розізлилися одночасно. Сем був найвищий, хоча Джейкоб уже майже його наздогнав. Сема важко було назвати хлопцем. Але не через зморшки чи інші ознаки старіння, а через терплячість та стриманість, які легко читалися на його обличчі. «Що ти накоїв, Джейкобе?» – запитав він грізно. Один зі зграї я не впізнала, Джаред або Пол. Протиснувся попри себе і заговорив, перш ніж Джейкоб почав виправдовуватися. Ну чому ти просто не можеш дотримуватися правил, Джейкобе? загорлав він, розмахуючи руками. Про що в біса ти думаєш? Невже вона важливіша, ніж усі інші, ніж ціле наше плем'я, ніж люди, яких убивають? Вона здатна допомогти, сказав Джейкоб тихо. Допомогти. заверещав хлопець, не тямлячи себе від люті. Його руки затремтіли. «Ох, дуже схоже на те. Я впевнений, що ця дівка кровопивці вмирає, так хоче нам допомогти. Не смій говорити про неї так!» Заречав у відповідь Джейкоб, ображений його словами. Спина і плечі хлопця затремтіли ще сильніше. «Поле, розслабся!» – наказав Сем. Пол похитав головою. Не те, щоб він заперечував Семові. Просто намагався зосередитися. «К бісу все, Поле!» – сказав один із хлопців. «Мабуть, Джаред». «Візьми себе в руки!» Пол повернув голову до Джареда. На його скрилених губах застигла відраза. Тоді він подивився туди, де стояла я. Джейкоб ступив уперед, загородивши мене собою. І тут почалося. Ну звісно, давай захищай її! Заволав Пол, почервонівши від люті. Ще одна хвиля дрожу, немов конвульсія, покотилась по його тілу. Він відкинув голову назад і з грудей його вихопився справжній тваринний рев. Поле! Скрикнули Сем та Джейкоб одностайно. Пол упав на землю, його тіло тремтіло. Почувся гучний звук, наче щось луснуло. І тіло хлопця вибухнуло. Його шкіра вкрилася темно-сірим хутром, перетворивши хлопця на щось у п'ятеро більше, ніж він був перед тим. На якусь величезну істоту, що припала до землі, була ладно, і була ладна, що миті стрибнути. Вовча паща оскалилася, показавши всі свої гострі зуби, а з величезних грудей вихопився ще один страшний рев. Темні розгнівані очі втупилися в мене. У цю мить Джейкоб побіг через дорогу на чудовиську. «Джейкобе!» – закричала я. Джейкоб підскочив, і на люту його тіло почало тремтіти. Він кинувся вперед, пірнувши головою в повітря. Пролунав іще один різкий тріск, і Джейкоб також вибухнув. Він вискочив із власної шкіри, чорно-білі клапті одягу кружляли в повітрі. Усе трапилося так швидко, що якби я кліпнула, то прогавила б усе перевернення За одну секунду Джейкоб пірнув головою вперед, а потім одразу перетворився на велетенського червоного бурого вовка Такого здоровезного, що в голові не вкладалося, як та катуша вмістилася в тілі Джейкоба, готового кинутися на сіре чудовисько Джейкоб відкрито зустрів лобову атаку супротивника Їхнє злісне гарчання пронеслося лісом, як відлуння урагану Чорні та білі клапті, залишки Джейкового одягу, вкрили землю на тому місці, де він перевернувся. «Джейкобе!» – скрикнула я знову, ступивши вперед. «Стій, де стоїш, Белло!» – наказав Сем. Через шалене гарчання, що долинало з поля бою, я ледве його розчула. Вовки рвали й кусали один одного, а їхні гострі зуби виблискували біля горла супротивника. Здається, вовк Джейкоб перемагав. Він був беззаперечно більший за свого суперника і здавався сильнішим. Він знову і знову врізався плечем у сірого вовка і тіснив його в бік лісу. «Відвезіть її до Емілії», – гукнув Сем до хлопців, які з захопленням спостерігали за двобоєм. Джейкобу вдалося відтіснити сірого вовка з дороги, і вони зникли в густому лісі, звідки й далі лунало їхнє гучне гарчання. Сем помчав за ними, роззуваючись по дорозі. Тільки на він кинувся в густі дерева, його почало трусити з голови до ніг. Гарчання й тріскотіння розчинились у повітрі. Раптом звуки взагалі вщухли, і на дорозі стало зовсім тихо. Один із хлопців почав сміятися. Я розвернулася і витріщилася на нього. Мої очі широко розплющилися і так завмерли. Я не могла навіть кліпнути. Здається, хлопчина сміявся з мого виразу. «Ну, звісно, таке не щодня побачиш», – хихотів він. Його обличчя видалося мені знайомим, трохи худіше, ніж інші. Ембрі Кол. «А я таке бачу», – пробурчав інший хлопчина, Джаред. «Кожнісінький день. Ну, пол не втрачає контролю щодня». Не погодився Ембрі, досі сміючись. «А радше два дні поспіль він втрачає над собою контроль, а на третій – ні». Джаред зупинився, щоб підібрати з землі щось біле. Він показав це Ембрі. Воно звисало з його рук довгими білими смугами. «Подерлися на дрібненькі шматочки», – мовив Джаред. «Біллі казав, що це остання пара, яку йому вдалося дістати. Тепер Джейкоб ходитиме босий. А цей вижив», – сказав Ембрі, піднімаючи з землі в цілілий кросівок. «Джейкоб може скакати на одній нозі», – додав він сміючись. Джаред почав піднімати з землі різноманітні шматочки тканини. «Візьмеш, Семо, від черевики, гаразд? усе інше можна не вагаючись виконати у сміття». Ембрі забрав черевики і побіг під чубцем у ліс. Туди, де зник Сем. За якусь мить він повернувся назад із парою розірваних джинсів у руках. Джаред зібрав те, що залишилося від одягу Джейкоба та Пола, і скрутив усе це в клубок. Аж раптом він згадав про мене. Він насторожено подивився на мене, немов оцінюючи мій стан. «Гей, ти ж не збираєшся зумліти чи блювати? Чи виконати щось таке, ж? запитав він. «Думаю, ні». Відповіла я, задихаючись. «Вигляд у тебе не дуже. Може, присядеш?» «Гаразд», – пробурмотіла я. Вдруге за сьогоднішній ранок я сіла і поклала голову на коліна. «Джейк повинен був нас попередити», – дорікнув Ембрі. «Не варто було вплутувати в це свою подружку. І чого він хотів цим домогтися? Ну от, випусти вовка з мішка, розкаже все, що знає», – зітхнув Ембрі. «Молодчина, Джейк, нічого не скажеш». Я підвела голову, щоб подивитися на двох хлопців, які обговорювали це з такою легкістю. «Ви за них узагалі не хвилюєтеся?» – запитала я. Ембрі почав здивовано кліпати. «Хвилюємося? А чому нам хвилюватися?» «Вони можуть поранити один одного». Ембрі та Джаред зареготали. «Сподіваюся, що пол дасть йому прочухана, сказав Джаред. «Хай би добряче його провчив». Я зблідла. «Та де там?» – не погодився Ембрі. «Ти бачив Джейка? Навіть це не може перевтілюватися так швидко. Та ще й у польоті. Він огледів, що Пол починає перевертатися. І що? Пів секунди. І він уже атакує. У хлопця дар. Пол досвідченіший. б'юсь об заклад на десять баксів, що він провчить Джейкоба. По руках. Джейкоб наділений усім від природи. У Пола нульові шанси». Вони потиснули один одному руки, весело сміючись. «Я намагалася хоч якось змиритися з їхньою байдужістю». Але жорстока картина двобоював кулак не йшла мені з голови. Мій шлунок стискався, хоч і був порожній та болів, а голова розколювалася від хвилювання. «Поїхали до Емілії. У неї завжди є щось смачненьке». Ембрі подивився на мене зверху вниз. «Може, підвезеш?» «Без проблем», – сказала я, задихаючись. Джаред звів угородну брову. «Мабуть, буде краще, якщо за кермо ти, Ембрі. Здається, вона от-от виблює». «Хороша ідея. А де ключі?» – запитав мене Ембрі. «В машині». Ембрі відчинив дверцята з пасажирського боку. «Залазь!» – сказав він весело, піднявши мене однією рукою і закинувши на сидіння. Він оцінив поглядом кабіну. «А тобі доведеться їхати ззаду, в кузові?» – сказав він Джареду. Не маю нічого проти. У мене теж слабкий шлунок. Не хочу бути поряд, коли вона блюватиме. Б'юсь об заклад, що вона не така слабачка». «Вона ж водиться з бурдалаками. На п'ять баксів?» – запитав Джаред. «Без питань. Мені навіть незручно ось так легко забирати в тебе гроші». Ембрі заліз у машину і завів двигун. Тим часом Джаред спритно заскочив у кузов. Щойно зачинивши по собі двері, Ембрі прошепотів мені. «Тримайся, гаразд? У мене тільки десять баксів. А якщо Пол провчить Джейкуба?» «Гаразд», – прошепотіла я. Ембрі відвіз нас назад у селище. «Гей, а як усе-таки вдалося переступити через заборону?» «Переступити через... що?» «Ну, я маю на увазі наказ. Знаєш, не говорити зайвого і таке інше. Як Джейк розказав тобі про все?» «А, це...» – мовила я, згадуючи, як Джейкоб просвітив мене минулої ночі. Він не розповідав. Я сама здогадалася. Ембрі стиснув губи та здивовано поглянув на мене. Гм, Думаю, цей варіант пройде». «А куди ми їдемо?» – запитала я. «До будинку Емілії. Вона подружка Сема. Ні, гадаю, тепер вона його наречена. Решта хлопців приєднаються до нас пізніше, коли Сем дасть їм добрячого прочухана за те, що трапилося. А потім Пол і Джейк підуть шукати для себе новий одяг. Звісно, якщо в Пола ще щось залишилося». «А Емілія знає, що ви…» «Звісно. Чуєш, не витріщайся на неї. Сем ненавидить, коли на неї хтось дивиться». Я насупилася, а чому я повинна на неї витріщатися? Здається, Ембрі стало трохи незручно. Щойно ти мала змогу переконатися, що спілкування з вовкулаками не зовсім безпечно, кинув він і швидко змінив тему розмови. Гей, а ти злишся на те, що сталося з тим чорночубим кровопивцею на галявині? Не скидалося на те, що він твій друг, але. Ембрі знизав плечима. Ні, він не був моїм другом. Це добре. Знаєш, нам би не хотілося порушувати угоду. Ах, так. Колись давно Джейкоб розказував мені про цю угоду. А чому, вбивши Лорана, ви могли порушити угоду? Лоран. Пф. Повторив він і фиркнув. Здається, його здивувало те, що у вампіра є ім'я. Ну, теоретично, ми були на землі Калинів. Нам заборонено нападати на будь-кого з них. Я маю на увазі калинів за межами нашої території. Принаймні, поки вони першими не порушать угоди. Ми не знали, чи той чорночубий належить до їхньої сім'ї. Схоже на те, що ти його знала. А як вони можуть порушити угоду? Якщо нападуть на людину. Джекоб не хотів, щоб усе зайшло так далеко. А, ну дякую. Я рада, що ви вирішили не чекати. Ми також. Це прозвучало так, наче він говорив у прямому значенні слова. Ембрі проїхав попри східну околицю селища, перш ніж з'їхати на возеньку ґрунтову дорогу. «Твій пікап такий повільний», – зауважив він. «Ну, вибач». В кінці вулиці стояв невеличкий будинок, який колись був сірим. Окрім вицвілих блакитних дверей, виднілося єдине віконце. Жовто-гарячі та жовті чорнобривці, що цвіли на підвіконні, надавали цьому місцю неймовірної привабливості. Ембрі відчинив дверцята пікапа та потягнув носом. «Ммм, mm, Емілія куховарить». Джаред вискочив із кузова і рушив до дверей. Та Ембрі одразу його зупинив, поклавши йому на груди руку. Тоді багатозначно подивився на мене і прокашлявся. «У мене немає з собою гаманця», – сказав Джаред. «Нічого страшного, я не забуду». Вони миттю перескочили єдину сходинку, що вела в будинок, і зайшли всередину, навіть не постукавши. Я сором'язливо попленталася за ними. Як і в будинку Біллі, вітальня тут також правила на кухню. Молода жінка з атласно-бронзовою шкірою і довгим прямим чорним волоссям стояла біля раковини, витягувала великий кекс із залізних формочок і складала їх на паперові тарілки. Спочатку я подумала, що Сем забороняв витріщатися на неї, тому що вона була дуже вродлива. «Хлопці, ви голодні?» – запитала вона своїм мелодійним голосом. Тоді обернулася до нас і всміхнулася половиною обличчя. Права частина її лиця була знівечена, від чола до підборіддя трьома товстими червоними шрамами. І досі яскравими, хоча вони давно загоїлися. Один зі шрамів починався біля куточка її темного, мигдаловидного правого ока. Інший викривляв правий кути крота у бритку нерухому гримасу. Дякуючи настановам Ембрі, я швидко відвела погляд на кекси в її руках. Вони пахли чудово, свіжими чорницями. Ой! Сказала Емілія здивовано. «А це хто?» Я підвела погляд, намагаючись дивитися на ліву частину її обличчя. «Белла Свон», – відповів Джаред, знизавши плечима. «Оче видячки про мене тут говорили раніше». «А хто ж ще? «Припини ці розмови, поки не вернеться Джейкоб», – пробурмотіла Емілія. Вона подивилася на мене. Жодна половина її колись прекрасного обличчя не видалася мені дружелюбною. «Значить, ти подружка Вурдалака?» Я напружилася. «Так, а ти, значить, подружка вовкулаки? Вона засміялася, так само, як Ембрі та Джаред. Ліва половина її обличчя значно потеплішала. «Мабуть, що так?» – мовила вона і повернулася до Джареда. «Де Сем?» «Бела сьогодні вранці, ну, трохи здивувала Пола». Емілія закутила своє добре око. «А, Пол!» – зітхнула вона. «Як гадаєш, їх довго не буде?» «Я саме збиралася смажити яєшню». «Не хвилюйся», – сказав їй Ембрі. «Якщо вони запізняться, ми не дамо харчам зіпсуватися». Емілія усміхнулася і відчинила холодильник. «Я й не сумніваюся в цьому», – погодилася вона. «Белло, ти голодна? Пригощайся кексом». «Дякую». Я взяла один із тарілки і почала обгризати краї. Кекс був чудовий і дуже смачний. Навіть для мого шлунка, в якому й досі все переверталося». Ембрі взяв уже третій і проковднув його, не кусаючи. «Залиш кілька своїм братам!» Насварилася на нього Емілія, ляснувши його дерев'яною ложкою по голові. Слово «брати» трохи здивувало мене, хоча інші, здається, не звернули на нього уваги. «Свиня!» – обізвав приятеля Джаред. Я сперлася і спостерігала, як вони втрьох по-сімейному жартують і капкують одне з одного. На кухні Емілії було дуже затишно. Білі шафи та світлі дерев'яні полиці аж блищали. На маленькому круглому столику стояв дрізнатий біло-блакитний глечик із безліччю польових квітів. Здається, Джарі та Ембрі почувалися тут як удома. Емілія розколотила величезну упаковку яєць, мабуть, кілька дюжин зразу, у великій жовтій мисці. Вона закутила рукави лавандової блузки, і я побачила, що тильний бік її правої руки також зневачений широкими шрамами. Як казав Ембрі, Перебувати біля вовкулак не зовсім безпечно. Раптом хідні двері відчинилися, в кухню зайшов Сем. «Емілія», – сказав він, і в голосі його було стільки любові, що я аж розгубилася. Він одним кроком здолав відстань від дверей до коханої і взяв її лице своїми широкими долонями. Він нахилився і поцілував темні шрами на правій частині її обличчя, перш ніж поцілувати її в губи. «Гей, тільки на це», – поскаржився Джаред. «Я ж їм!» «Тоді замовкни і їж!» Сказав Сем, цілуючи Емілію у знівечині губи. «Фу!» Фиркнув Ембрі. Це було гірше ніж мелодрама. Цей поцілунок був настільки реальним, що аж волав про насолоду, життя і справжнє кохання. Я поклала кекс на стіл та схрестила руки на грудях. Я зосередилася на квітах, намагаючись проігнорувати цю неймовірно спокійну мить, а ще не думати про пульсуючу рану в моєму серці». Я була невимовно вдячна за те, що все скінчилося, коли Джейкоб та Пол з'явилися в дверях, а тоді вразилася, коли побачила, що обоє сміються. Поки я витріщалася на них, Пол дав Джейкові стусана в плече, а той вдарив його у відповідь по нирках. Вони знову засміялися. Здається, вони вернулися цілі й неушкоджені. Джейкоб оглянув кімнату, його погляд зупинився на мені. Я ніяково стояла біля стійки в дальньому кінці кімнати. Привіт, білко. привітався він весело. Дорогою до мене він загріб два кекси і став поруч. Вибач за те, що сталося, пробурмотів він ледь чутно. Ну, як ти? Не хвилюйся, зі мною все гаразд. Чудові кекси. З цими словами я знову взяла свій кекс і почала його гризти. Тільки на Джейкоб зайшов до кімнати, мені одразу стало краще. О Боже. вигукнув Джаред, перебивши нас. Я подивилася в його бік і побачила, що вони з Ембрі оглядають зникаючу рожеву смугу на плечі Пола. Ембрі переможно усміхався. «П'ятнадцять доларів!» – похвалився він. «Це твоїх рук справа?» – прошепотіла я до Джейкоба, згадавши про парі. Я його ледь торкнувся. До заходу сонця на ньому сліду не залишиться. «До заходу?» – я подивилася на смугу на руці Пола. Дивно, але здавалося, що їй вже більше тижня. «Вовчі штучки!» Прошепотів Джейкоб. Я кивнула, намагаючись приховати здивування. «А з тобою все гаразд?» Затамувавши подих, запитала я. «Жодної подряпини», – повідомив він самовдоволено. «Гей, хлопці!» Сказав Сем голосно, припинивши цим самим усі розмови в маленькій кімнаті. Емілія стояла біля плити, вишкрібаючи збиті яйця на велику сковороду. Сем досі непомітно гладив її рукою по спині. «Джейкоб має для нас новину». «Здається, Пола це зовсім не здивувало. Мабуть, Джейкоб уже пояснив усе йому та Сему. Або вони просто прочитали його думки». «Я знаю, що треба рудій», – сказав Джейкоб, повернувшись до Ембрі та Джареда. «Саме це я намагався сказати вам раніше». З цими словами він копнув ніжку крісла, на якому сидів Пол. «І?» – запитав Джаред. Джейкоб одразу ж посерйознішав. «Вона хоче помститися за свого дружка». Але це не той чорночубий кровопивця, якого ми вбили. Калини прикінчили її дружка минулого року, і тепер вона полює на Беллу. Це не було невиною для мене, та я все одно затремтіла. Джаред, Ембрі та Емілія витріщилися на мене з широко роззявленими ротами. Але ж вона просто дівчина, заперечив Ембрі. А я й не кажу, що в цьому є логіка. Але саме тому вампірка увесь час обминає нас. Вона мітить у Форкс. Вони продовжували дивитися на мене з роззявленими ротами. Я схилила голову. «Чудово!» – сказав Джаред нарешті. Кутики його рота почали загинатися в посмішці. «Тепер у нас є наживка!» Зі швидкістю світла Джейкоб схопив зі столу консервний ніж і запустив його прямісінько в голову Джареда. Але реакція Джареда була швидша, ніж я могла собі уявити. І він опіймав ніж просто перед обличчям. «Била не наживка!» «Ну, ти ж знаєш, що я мав на увазі!» Відтяв Джаред, не розгубившись. «Отже, нам треба змінити плани», сказав Сем, не звертаючи уваги на сварку. «Спробуємо, так би мовити, викопати кілька ям і подивитися, чи потрапить вампірка в них. Нам треба розділитися, хоча мені не до вподоби така ідея. Але якщо вона і справді полює на Беллу, то швидше за все не буде нападати на нас поодинці». «Скоро до нас приєднається Квілл», пробурмотів Ембрі. «Тоді ми зможемо поділитися порівну». Раптом усі схилили голови. Я подивилася на Джейкоба. На його обличчя читалася безнадія, як і вчора по обіді у нього на подвір'ї. Незважаючи на те, що зараз тут, на цій маленькій кухні, хлопці були цілком задоволені своєю долею, ніхто з них не бажав такого своєму другові. «Не варто на це розраховувати», – сказав Сем тихо, а тоді продовжив своїм звичним голосом. «Пол, Джарет та Ембрі візьмуть на себе зовнішній периметр». «А Джейкоб і я, внутрішній, закінчимо тільки тоді, коли впіймаємо вампірку». Я помітила, що Емілії не сподобалася ідея Сема розділитися на маленькі групи. Її тривога передалася мені, і я подивилася на Джейкоба. Сем прослідкував за моїм поглядом. «Джейкоб уважає, буде ліпше, якщо ти проводитимеш якомога більше часу в лапущі. Вікторії не спаде на думку шукати тебе тут». «А як же Чарлі?» – запитала я. «Березневе божевілля, септо полювання на вовків, іще триває», – сказав Джейкоб. «Гадаю, Біллі та Гаррі зуміють отримувати його тут у неробочий час. Заждіть!» – мовив Сем, піднявши руку. «Він поглянув на Емілію, а тоді знову на мене». «Звісно, ідея Джейкоба непогана, але ти повинна вирішити все сама. Ти маєш серйозно обміркувати ризикованість обох варіантів». Сьогодні вранці ти мала змогу переконатися на власні очі, як легко прості стосунки перетворюються на реальну загрозу і як швидко виходять з-під контролю. Якщо ти вирішиш залишитися з нами, я не можу дати ніяких гарантій щодо твоєї безпеки. Я не заподію їй шкоди. пробурмотів Джейкоб, потупившись у землю. Якщо є якесь інше місце, в якому ти почуваєшся безпечно... Продовжив Сем, проігнорувавши слова Джейкоба. Я закусила губу. Де мені безпечно, ідея не становитиму загрози для інших. Я знову відмовилася від ідеї вплутувати сюди Рене. В це безглузде полювання, де за здобич правити моя. Я не хотіла би, щоб Вікторія дорогою завернула ще кудись, прошепотіла я. Сем кивнув. І то правда. Нехай вона залишається на нашій території, де ми зможемо легко з нею покінчити. Я здригнулася. Найменше я хотіла, щоб Джейкоб та й будь-хто з хлопців спробував покінчити з Вікторією. Я подивилася на обличчя Джейка. Воно розслабилося і було майже таким, як я пам'ятала його, щодо всіх цих вовчих штучок і небезпечних ідей щодо полювання на вампірів. «Бережи себе, гаразд?» – мовила я, відчуваючи, як до мого рота підступає клубок. Хлопці заходилися голосно висловлювати подив. Усі вони сміялися з мене. Усі, крім Емілії». Наші погляди зустрілися, і я раптом помітила гармонію в її знівочених рисах. Її обличчя було досі пригарним, але на ньому з'явилася ще гірша тривога, ніж на моєму. Мені довелося відвернутися, тому що безмежна любов, яка ховалася за цією тривогою, могла знову змусити мене страждати. «Обід готовий», – оголосила Емілія, і всі стратегічні розмови припинилися. Хлопці розсілися навколо круглого столу, який здавався за маленьким і міг зламатися під їхньою вагою. І почали з безкавичною швидкістю поглинати омлет просто зі сковороди. Емілія їла разом зі мною, опершись на стійку, уникаючи безлату за спільним столом, і дивилася на хлопців люблячими очима. З її виразу можна було легко здогадатися, що це її родина. Хай там як, а це було не зовсім те, чого я очікувала від зграїву в кулак. Решту дня я провела в Лапуші, в будинку Біллі. А він залишив повідомлення на автовідповідачі та у відділку, і Чарлі з'явився саме на вечерю, захопивши з собою дві піци. Добре, що він узяв найбільші, бо Джейкоб розправився з однією з них самотужки. Я помітила, як увесь вечір Чарлі підозріло дивився на нас обох, особливо на вельми зміненого Джейкоба. Він запитав про волосся. Джейкоб просто знизав плечима та сказав, що так йому зручніше. «Я знала, щойно ми з Чарлі поїдемо додому, Джейкоб знову перевернеться на Вовка, як і раніше. Він і його брати тепер будуть завжди напоготові, шукаючи слідів повернення Вікторії. Та оскільки минулої ночі вони прогнали її з гарячих джерел, якщо вірити Джейкобу, вони переслідували її до кордону з Канадою. Вона появиться не скоро. Але я навіть не сподівалася на те, що вона здалася і відступила. Мені так ніколи не щастить». Після вечері Джейкоб провів мене до пікапа і довго стояв біля вікна, чекаючи, поки Чарлі першим сяде в машину. «Цієї ночі можеш спати спокійно», сказав Джейкоб, поки Чарлі вовтузився з ременем безпеки. «Ми будемо поруч і за всім наглянемо». «Я хвилююся не за себе», запевнила я його. «Ти, дурненька, полювати на вурдалаків — це весело. Це краще, ніж усе інше». Я похитала головою. «Якщо я дурненька, «То ти неврівноважений Богдур». Він засміявся. «Тобі треба відпочити, Белло-Люба. Ти маєш утомлений вигляд». «Я спробую». Хі -хі -хі. Чарлі почав нетерпляче сигналити. «Побачимося завтра», – сказав Джейкоб. «Прокинешся й одразу до мене». «Обіцяю». Чарлі їхав слідом за мною. Я майже не звертала уваги на вогні в дзеркалі заднього огляду. Я думала, де зараз Сем та Джаред? Ембрі та Пол. Чи встиг Джейкоб до них приєднатися? Коли ми приїхали додому, я поспішила до сходів, але Чарлі мене випередив. «Що відбувається, Белло?» запитав він, поки я не втекла. «Я думав, що Джейкоб вступив у банду, і що ви посварилися». «Ми вже помирилися». «А банда?» «Не знаю. Хто може зрозуміти підлітків? Вони такі загадкові». Та я зустрілася з Земом і його нареченою Емілією. Вони здалися мені дуже приємними людьми. Я знизала плечима. Мабуть, це було просто якесь непорозуміння. Вираз батькового обличчя змінився. Я й не знав, що вони з нарешті офіційно оголосили про заручини Добре. Бідолашна дівчина. А ти знаєш, що з нею трапилося? Її скалічив ведмідь. На півночі. В сезон нересту лосося. Жахлива трагедія. Це трапилося понад рік тому. І я чув, що Сем дуже важко це переніс. «Просто жахливо», повторила я. «Понад рік тому». Б'юсь об заклад, що це трапилося тоді, коли в лапуші був іще тільки один вовкулака. Я здригнулася на самодумку про те, як Сем почувається щоразу, коли дивиться в лице Емілії. Тієї ночі я довго не могла заснути, намагаючись проаналізувати день, що минув. Обід у домі Білі з Джейкобом та Чарлі, довгий вечір у будинку Блеків, кухня Емілії, де я з такою тривогою чекала на Джейкоба, жахливий двобій вовкулак, Розмова з Джейкобом на пляжі. Я згадувала про те, що Джейкоб сказав сьогодні вранці про лицемірство. Я довго обмірковувала його слова. Не могла змиритися з думкою про те, що я лицемірка. Але який сенс обманювати саму себе? Я скрутилася калачиком. Ні, Едвард не вбивця. Навіть у своєму темному минулому він ніколи не вбивав. Принаймні невинних. А що коли вбивав? «А що коли в той час, що я не знала його, він був таким, як і всі вампіри? А може тоді люди також зникали безвісти, як от зараз? Чи зупинило б це мене?» Я сумно похитала головою. «Кохання – узагалі логічна річ», – нагадала я собі. Щодо, «Що дужче ти когось любиш, то менше логіки у твоїх учинках». Я перевернулася на другий бік і спробувала думати про щось інше. Про Джейкоба та його братів, які зараз полюють у темряві. Я заснула, уявляючи вовків, невидимих уночі, які захищають мене від небезпеки. Мені наснилося, що я знову стою в лісі, але цього разу я вже не блукала. Я тримала Емілію за зазнівичену руку, і ми стояли в темряві, тривожно чекаючи, коли повернуться додому наші вовкулаки.